Korea, lovci monster Vendetta. přeložil jako mařík. Když monstra mají noční můry, zdá se jim o nás. Příručka lovců monster kapitola první. Nebyl to ani rok, co se iluze roztříštila a já dostal pozvánku do skutečného světa. Do té chvíle jsem se považoval za naprosto průměrného. Žil jsem normální život, měl jsem normální práci. Všechno se změnilo tu noc, když se šéf naší účtárny změnil ve velkodlaka a pokusil se mě sežrat. Jsou v podstatě dva způsoby, jak se takovému problému postavit. Když většinu lidí konfrontujete s něčím tak neskutečně odporným, schoulí se do klubíčka a zemřou. Na druhou stranu jsou tu lidé jako my, jimž je souzeno stát se lovcem monster a kteří se o tu záležitost postarají. Mále mě dostal, ale nakonec jsem ho prohodil oknem ve 14. patře. On byl mrtvý, já ne, což ze mě dělalo vítěze. Po tomto prvním setkání jsem dostal pracovní nabídku. Podobné věci podle všeho moc lidí nepřežije a zabitím monstra si uděláte slušné jméno. Naverbovali mě lovci Monster SRO, nejlepší likvidační firma Foboru. Chráníme lidstvo před nadpřirozenými silami, které se vyplížily z našich nejhorších nočních můr a na oplátku nám platí pořádné prachy. Novou práci jsem dělal teprve chvíli, když se LM museli postavit neskutečnému zlu z minulosti. Byli jsme donuceni použít všechno, co jsme měli, abychom to přežili, ale prokletý byl nakonec poražen a já doslova zachránil svět. Stal jsem se zaměstnancem měsíce. Největší čupakabra ve smečce byla jen stopy vysoká, ale co jim chybělo na velikosti, to si vynahrazovali čerou zuřivostí. A když se nemohli dostat ke své večeři, byli ještě naštvanější než obvykle. Venkovská holka marně startovala motor svého potlučeného ševy Vega, když na silnici v džungli vylezla první větrící čupakabra. Při pohledu na tu malou, démonickou, ještěří věc říznutou trochou hmyzu, která hopsala po prašné cestě jako pitomý miniaturní klokan, zaječela a jen tak tak stihla před cvakajícími čelistmi skočit do auta. Nepřestávající ječení spoza zavřených dveří její prorazlé plechovky přilákalo i zbytek smečky a po autě těch potvor teď lezl tucet. Čupakabry na lidi obvykle neútočily. Duté zuby, které jim vyrůstaly s tlamy, dokázaly prorazit lidskou lebku jako šroubovák pixlo mlíka, ale instinktivně se drželi lovu na menší zvířata. Když však čupaka bří smečka jednou ochutnala lidskou krev, nemohla přestat a zabíjala stále častěji. Podle toho, co jsem zatím v téhle práci viděl, museli být lidé buď výjimečně chutní nebo návykový, něco jako monster crack. Stvůry škrábaly a drásali okna i střechu auta. Holka vřískala dál. Na podobné představení měla pozoru hodně vhodné plíce, což byl taky důvod, proč jsme si ji vybrali. Její křik stvůry vytočil tak, že začaly kvílet taky, jako se nad temnými korunami džungle nesl kilometry daleko. Čtvrnožec, co poskakoval na kapotě, začínal být pořádně namíchnutý. Musel to být alfa semec smečky a nemohl pochopit, proč se sklo nechce rozbít. Bedlivě jsem ho sledoval dalekohledem s nočním viděním. Myslím, že něco tuší, zašeptal Trip Jones. Přikýval jsem. Na potvoru s mozkem velikosti mandarinky byly možná chytré, ale s neprůstřelným sklem se ještě nesetkali. Nakonec alfa se skočil z kapoty a odhopsal ke krajnici. Málem jsem zapnul vysílačku, ale Alfa se tam zastavil, rozhlédl se a vrátil se s kamenem. Vylezl zpátky na kapotu, zvedl kámen a začal s ním tlouct do předního skla. Ostatní čupakabry radostně vřeštěli a povzbuzovali ho. Hej, nevěděl jsem, že vysávači kos používat nástroje, ozval se přes vysílačku Milo Anderson. Byl na pozici na druhé straně silnice. Všichni jsme na sobě měli džilí, maskáče a leželi ve křoví, kde na nás celé hodiny hodoval hmyz. Nechutná mast, kterou jsme se natřili, abychom před citlivými čenichy Čupakaber zakryli pach, místní brouky vyloženě přitahovala. Moje vysílačka zapraskala. Budeme muset aktualizovat databázy, Zvala se Julie Shekelfordová. V pozadí byl slyšet dřev rotorů vrtulníku. Používání nástrojů? To je fascinující! Naší falešné venkovance Holly Newcastle, -Ve, která dělala návnadu na předním sedadle veky, to až tak fascinující nepřipadalo. Teatrální vřískání na chvíli ustalo. Eh, chlapi! V pozadí jsme slyšeli praskání skla. Chlapi! Měli jsme tu tři lovce Monster SRO ukryté ve křoví, další v nastraženém autě a dva v rychle se blížícím bojovém mrtulníku. Dále pak pečlivě rozmístěné miny, Claymore kolem silnice, hromadu zbraní, tisíce nábojů, prvotřídní noční vidění a termovizi, spoustu nadšení a společný odpor k těm hnusným bestiím. Zapnul se mikrofon. Spuste to, Jmenuji se Oven zastava pit a živím se zabíjením monster. Herbencere, Ozval se ze sluchátka známý hlas, jen zněl trochu ospalé. Musel jsem ho vzbudit. Kolik je hodin? O tady máme skoro půlnoc. Odpověděl jsem, což znamenalo, že v Alabamě mohla být tak jedna nebo dvě ráno. V časových pásmech jsem se nikdy moc nevyznal. Krátká pauza. Takže buď někoho sežrali, nebo jste dokončili zakázku. My se splnějí na šéfe. Julie odnesla důkazy do kanceláře starosty a postarala se o převod peněz. Důkazy zahrnovaly pytel plný usekaných čupak a hlav. Byla to velká smečka, vykouřili jsme je všechny. Dobrý, byl to výnosný kšeft. Mexické letovisko záviselo na turismu a lidé s rozpuštěnými a vycucnutými orgány škodili obchodu, zvlášť když k tomu docházelo uprostřed sezóny. Konec konců byly jarní prázdniny. Všichni jsou v pořádku. Jsou v pohodě. Otevřeným oknem se do mého pokoje nesla hlasitá hudba. Okolo bazénu olympijských rozměrů probíhala divoká párty, Většinou američtí vysokoškoláci, co se právě věnovali opileckým orgím všeho druhu. Vsadím se, že se nemůžou dočkat výplaty. Když něco hoří, vždycky platě dobře. Jak si tým vedl? Zeptal se Erl. Věděl jsem, že ve skutečnosti se chtěl zeptat, jak si tým vedl bez něj. Na časování mise zrovna nevyšlo a bylo jen velmi málo míst, kde mohl bezpečně přečkat úplněk. No, úžasně, byla to krása. Většina lidí by vybuchující čupakabry za umění nepovažovala, ale věděl jsem, že Earl to chápe. Přeci jen byl výkonným ředitelem společnosti, jejíž pracovní krédo znělo, objeví se zlo. Kovbojové povstanou, zabijou to, dostanou zaplaceno. Přál bych si, abych tam mohl být s váma, ale víš, jak na tom jsem. Dobré práce, ZD. Při té poznámce jsem se nadmul pýchou. Můj šéf nebyl komplimenty zrovna vyhlášený. Šlo o první operaci, kterou mi dovolil naplánovat úplně sám a skončila úspěchem. No, měl jsem tu velmi zkušenou Julii i Majlá, co dohlíželi, abych to nepodělal, ale i tak jsem si vedl sakra dobře. Díky, Erle, uvidíme se zítra. Dobré, chlapče. Řekni Julii, že ji mám rád a příště mi zavolej až ráno. Hodil jsem satelitní telefon na postel vedle osobní zbroje a zbraní. Než odletíme zpátky domů, budu je muset vyčistit. V džungli panovalo vlhko a respatřila mezi moje nepřátele. Ale teď mi to nepřipadalo jako práce, já se tím bavil. Zvedl jsem kevlarovou zbroj a otřel trochu čupaka břích šťáv z nášivky na chráněči paže. Byl to malý zelený smajlík s ďábelskými rohy. Jen obyčejné logo, ale pro mě představovalo spoustu tvrdé dřiny. Šlo o neoficiální logo LM a nosili ho jen tělovci, které si Herbinger vybral do osobního týmu. Usmál jsem se a upustil zbroj zpátky na postel. Nášivku jsem si zasloužil víc než jednou. Městem zaplacený hotelový pokoj byl výjimečně pěkný, mnohem příjemnější než váby prolezlé motely, kde LM obvykle pobývala, ale já byl stále příliš napružený zmise, než abych se dokázal uvolnit. Otevřel jsem prosklené dveře a vyšel na balkon. Hip hop teď zněl hlasitěji a od bazénu stoupal kouř tak silný, že by z něj psa z protinarkotického asi kleplo. Můj pokoj byl v druhém patře. Dole muselo být pár stovek lidí, většinou mladých američanů. Kolem mixážního pultu se schromáždil nechutný dav a filmový štáb dělal rozhovor s raperem, který měl uvádět my mokré tričko nebo tak něco. Opilá holka zaječela zvedla si triko a vystrčila na mě kozy. Přihlouple jsem jí zamával. Staré, dobré, jarní prázdniny. Život byl skvělý. Lovci Monster SRO byli nejlepší lovící soukromou společností na světě. Nedělal jsem tu práci ani rok a už jsem plánoval a prováděl operace v zahraničí a právě mě pochválil nejzkušenější lovec na světě. Na chlapa, který byl v podstatě jen účetní, co to náhodou uměl s pistolí, to nebyl zlý. Chladná prk na mě studěla do bosých chodidel. Vyklonil jsem se z balkónu přímo nad cedulí, která v angličtině a španělštině varovala, že není bezpečné naklánět se z balkónu a rychle se rozhlédl potlačenici tanečníků v plavkách. Ze svého týmu jsem tam nikoho neviděl, což vlastně nebylo žádné překvapení. Milo a Skippy asi kontrolovali vrtulník před zítřejším návratem domů. Ani jednomu z nich by to tady moc nesedlo, zvlášť skypimu, protože nebyl člověk a Davy ho znervazňovali. Majlova žena byla těhotná a on se chtěl dostat domů tak rychle, jak jen to půjde. Ani trip v žádném případě nepatřil mezi milovníky večírků. Ten si raději v hotelovém obchodě se suvenýry koupil jejich jedinou knihu, nějakou absurdní věc od L.H. Franzibalda, a jako obvykle zalezl do svého pokoje, aby si mohl v klidu číst. Byl to hrozný nerd, a to říkám jako účetní. Holly určitě působila jako holka, co by si párty užila, ale u ní člověk nikdy neví. Mohli byste mi říct, že Holly pomáhala jeptiškám v místním syročinci, nebo že za peníze tancovala v baru, a každá historka by byla stejně pravděpodobná. Julie přijde rovnou sem až přestane pronásledovat místní úředníky kvůli penězům. Měl jsem mi v plánu ji doprovodit, ale protože jsem to byl já, kdo vysávačům koz hlavy odřezával, Julie mi nařídila, abych se vrátil do hotelu a dal si sprchu. Čupakabry byly pěkně odporní, mrňavý šmejdi. Moje holka, oprava, snoubenka se vrátí brzy. Stále jsem si nemohl zvyknout na to, že jsem zasnoubený. Večírek vynecháme. Já osobně v průběhu let vyhazoval příliš mnoho nechutných ožralů, abych se chtěl stát jedním z nich. Bylo uspokojivé vědět, že jsem to byl já a mý přátelé, kdo zabránil zabíjení turistů dole. Jistě někteří z nich do rána zemřou na otravu alkoholem, ale to už mi připadalo jako jejich osobní problém. Pokud někoho z nich nesežere Čupakabra, byl jsem z obliga. Mé poplácávání po zádech přerušilo rázné zaklepání na dveře. Julia asi konečně dostala naší výplatu a vrátila se. Těšil jsem se, až s ní strávím trochu času o samotě. Kdybych se nad tím trochu zamyslel, možná bych zapálil pár svíček, pustil romantickou písničku nebo jinak využil naší placené pseudo dovolené ale já si tyhle věci nikdy naplánovat neuměl. Vrátil jsem se z balkónu, zavřel dvojité dveře, zatáhl tlusté závěsy a přešel pokoj. Basy dál bušili do okenního skla. Kdo je to? zakřičel jsem. Je to ouven za steva Přišla klumená odpověď. Střílej, není to Julie. Ten hlas jsem neznal. Zemračený jsem se zastavil u postele, Zvedl jednu svou STI pistoli, pětačtyřicítku s prodlouženou hlavní a s podél podál nohy. Jako účetní jsem býval paranoidní. Jako lovec monster jsem objevil úplně novou úroveň paranoje. Zapsali jsme se jako Shacklefordovi a s personálem jednala Julie. Mimo můj tým mě nenapadal nikdo, kdo by tu mohl znát mé jméno. Jo, co chcete? Pane Pité, urazil jsem dlouhou cestu, abych vás našel. Hlas měl anglický přízvuk, ale ne ten správně formální z Masterpiece Theatre. Tohle byl spíš někdo, kdo vyrostl v desnější části města. Mohu dál? Jedna z věcí, které jsem se v téhle práci naučil, byla nikdy nezvat ty, co neznám. Podívej, kámo, ať už prodáváš cokoliv, nemám zájem. Co nejtišeji jsem přišel ke kukátku. Skleněná bublina tvář tajemného muže pokroutila. Byl zahalený do stínů, světla na chodbě musela vypadnout. Viděl jsem jen oči a obrysy obličeje. Nevypadal přátelsky, ale to já taky ne. Musel si všimnout zatmění kukátka. Automaticky vzhlédl a zamračil se, jako by právě o něčem hodně intenzivně přemýšlel. Nemohl mě vidět, ale i tak se mi po páteři rozlil chlad, protože já věděl, že se dívá na mě. Ano, jste to vy. Dveře se otřásly v rámu. Překvapeně jsem uskočila z vedl pistoli. Otřesy nabírali na síle, hrozilo, že vibrace roztrhají dveře na kusy. Ve dřevě se objevila prasklina. Namířil jsem STI. Varuju tě, táhni pryč. Všechny žárovky v místnosti praskly. Z nástěných lamp vylétly jiskry, pokoj se ponořil do tmy. Tříštivý zvuk, když dveřní rám praskl. V tu chvíli mi rupli nervy. stisknul jsem z a poslal do středu dveří dvě rychlé střely. Věděl jsem, že pevné hotelové dveře olověné střely o váze 230 grainů jen trochu zpomalí a že zasáhnou toho, co se je snažil vysadit z pantů. Dveře se přestaly třást. Instinktivně jsem ucouvl. V životě už jsem měl dost zkušeností s nadpřirozeným svinstvem a tak mi to prostě připadalo jako rozumná věc. Přikrčil jsem se za postel a přál si, abych na sobě měl zbroj a ne šortky a tílko. Hudba u bazénu pořád hrála. Vyřvávala tak hlasitě, že výstřely asi vůbec neslyšeli. Rychle jsem zamrkal, aby si oči přivykly šeru a s pistolí namířenou na dveře jsem čekal. Na spodku rámu 45 jsem měl připevněnou baterku M3. Opřel jsem prst o její spínač. Cokoliv, co projde dovnitř, to schytá oslepujícím světlem a kulkami, možná dokonce i v tomhle pořadí. No, tak pojď, zamumlal jsem polohlasně. Ozvala se příšerná rána Dveře vyletly z pantu a spadly na podlahu. Do místnosti vplul obrovský stín, tak velký a vysoký, až se zdálo, že se musel sehnout. Pak se narovnal a tyčil se nade mnou kouřový chuchvalec černočerné hrozby. Někdy dřív jsem nic podobného neviděl. Zapnul jsem baterku a zaplavil pokoj jasně bílým světlem. Překvapeně jsem zamrkal. Obří stín zmizel a na mě zíral obyčejný chlap. Byl hubený a houževnatý, něco kolem 35 se skoro holou hlavou a vsteklým výrazem. Na sobě měl černé džíny a šedou teplákovou bundu s kapucí, obyčejné oblečení, se kterým snadno zapadne do davu venku. Zvedl ruku, aby si zakryl oči. Ani hnout! Nařídil se mu, dál jsem se krčil za postelí, svítící trityjová mířidla zacílená do středu jeho hrudi. Tak tohle je ten velký lovec, řekl klidně. Na někoho, kdo by měl být tak výjimečný, moc velký dojem neděláš. Prud se seknul rukou k zemi. Žárovka v mojí baterce praskla. Pěkný trik, už klíbl jsem se a stěskl spoušť. Ale on už byl pryč. Obří ruce se obmotaly kolem mých bicepsů, trhnutí mě zvedly na nohy a narazily na zeď. Do paží mi proudil brutální chlad, když mi vyrval pistoli z ruky a málem s ním vzal i ukazováček na spoušti. Ohnal jsem se po něm loktem, ale ničeho jsem se ani nedotkl. Praštil mě znovu dolů do boku a odhodil na zem. Úder byl chladný jako let a tvrdý jako kladivo. Bolestí jsem zalapal po dechu. Nepřeháním, když řeknu, že jsem tvrdý parchant, pokud dojde na rvačky. Dokážu složit i nejdrsnější chlapy a v temné minulosti jsem to dělával. Na přemýšlení nebyl čas, jen na akci. Rychle jsem se sebral a ohnal se směrem, kde jsem tušil protivníka. Narazil jsem do postele, zahučení vzduchu, když se prohnal kolem mě. Otočil jsem se po něm s napřaženou pěstí, minul a za odměnu dostal silnou ránu do ramene. Kopnul jsem ho, jen aby mě nějaký chladný a neskutečně velký svěrák chytil za nohu. Silně zatáhl. Ztratil jsem rovnováhu a seknul sebou na zem, při dopadu jsem zasténal. Tenhle hotel měl pořádně tvrdé podlahy. Popadl mě za triko a bez potíží zvedl do vzduchu. Snažil jsem se ho chytit za ruce a skroutit mu zápěstí, ale žádné tam nebyly. S brutální silou se mnou třísknul o stěnu a zatlačil mě dozdi. Dej se mnou, lovče, ať se ti to líbí nebo ne. Hlas s anglickým přízvukem, jakoby přicházel ze všech stran. Na hrudník mi tlačila mrazivá váha, zoufale jsem do něj seknul před loktím. Temnota zavířila kolem mé paže jako kouř a tlak na plíce zesílil. Nemohl jsem dýchat. Moje záda vyjala po stěně a nohy opustily podlahu. Spanikařil jsem a mlátil kolem sebe nohama, koleny, lokty i pěstmi, ale jako bych se pohyboval ve vodě. Ať už mě drželo cokoliv, bylo to nehmotné a já ztrácel vědomí. To je zbytečné, rozesmáli ho mé marné údery Nevěřím, že jsi to opravdu ty. Tohle je ubohé. Čekala jsem, že dojde alespoň k nějakému boji. Opravdu si to byl ty, kdo porazil lorda Mačáda? To jméno. Znovu ne. Ne, tohle už ne. Ústa mi najednou zaplnila chemická pachuť strachu. Lehce mě zvedl do vzduchu a ledabile odhodil přes celý pokoj. Narazil jsem do stěny vedle koupelny a složil se na koberec. Motala se mi hlava, ale i tak jsem se hned začal plazit k hromádce zbraní na posteli. Když jsem od ní byl tak půl metru daleko, mohl jsem vidět gigantickou stínovou postavu uprostřed pokoje, skoro jako by rozrušeně přecházela sem a tam. Můj útočník pokračoval v monologu. Ale musíš být důležitý. Chvíli trvalo, než se ta zpráva ke mně dostala. Šokovalo mě, že jsem dostal něco z druhé strany. Nemáš ani tušení, jak vzácné jsou chvíle, kdy si byli najdou čas na komunikaci s naším světem. Ach, svrchovaný pán Hruzy bude šťastný, až mu tě přinesu. Netuším, jak ses dostal na jeho seznam, ale si opravdu těžce v prdelí. Když se velký stín pohnul, prošel slabým pruhem světla prosvítajícího mezi závěsy na balkoně. Stín zmizel a najednou z něj byl zase člověk, ale jakmile světlo opustil, jakoby se obklopil kouřem a stín se vrátil. Světlo! Potřebuju světlo! Ať už byl cokoliv, vypadalo to, že hmotné tělo má jen na světle. Starobilí mi můžou políbit pržel, Stupidní měkýši. Dostal jsem se k posteli, ale stín byl hned nade mnou. Mrazivá chapadla se vřela moje zápěstí. Trhnutí mě otočil a táhl po podlaze k východu. Čas hudejít, svrchovaný pán čeká. Svíjel jsem se a vzdoroval mu, ale jen jsem si tak uhnal nepříjemné popáleniny od koberce. Záblesk zeleného světla v pokoji. Černá síla kolem mého zápěstí se zhmotnila do podoby obyčejných lidských prstů. Znovu měl tělo. Stínový muž se zamračil. Ohňostroj! Napárty odpalovali ohňostroj. Moje bosé chodidlo mu narazilo do žeber. Kvůli silnému kopnutí zavrávoral a proletěl dveřmi do koupelny. Nemarnil jsem čas, vyskočil na nohy, doběhl k posteli a zašátral ve tmě pozbraní. Mé prsty se sevřely kolem kůží obmotané rukujeti kangaramu, himalajského kukry. Vytrhnul jsem masivní nůž z pochvy. Ze stínu v koupelně se ozvalo kovové zaskřípání, jak tam něco odtrhával. Další rachejtle rozkvetla červení. Světlo stačilo, abych viděl velkou bílou věc letícímým mým směrem. Padnul jsem na podlahu a cítil zában vzduchu, když záchod těsně minul moji hlavu. Roztříštil balkónové dveře, serval závěsy a vyletěl do noci. Další světlo z večírku zaplavilo pokoj. Z koupelny na mě vyletěl stín, ale jakmile opustil šero, zmenčil se v angličana. S řevem zautočil. Ale někdo tu svítil. Zavrčel jsem, když jsem stal a bodl před sebe nožem. Zatvářil se dost překvapeně, když mu zahnutá čepel Gangaramu prorazila žebra a vyjela ze zad. Užasle se na ní podíval. Vší silou jsem čepel otačil a trhnul s ní nahoru. Za poslední rok jsem tím nožem už pár věcí rozsekal. Měl bych teď být celý pocákaný od krve, ale nic tu nebylo, ani jediná kapka, jako bych řezal šunkovou kýtu. Znovu se na mě podíval, vstekle stáhl obočí a chytil mě silnou rukou za krk. Odřízl můj mozek od kyslíku a zvedl mě z podlahy. S půlmetrem oceli v břiše mi zaječel do obličeje. Snažil jsem se chovat slušně, ale ty jsi mě musel přinutit udělat to tím horším způsobem, chtěl jsem tě starobilým doručit smyslí v jednom kuse, ale ne, ty jsi musel dělat problémy. Dál jsem množem, nožem, řezal jsem a tam a pokoušel se najít srdce, ale on to snad ani nevnímal. No dobře, tak ti prostě sežereme mozek a starobilým předhodíme vegetáka. Lidi je stejně nikdy moc nezažímali, takže ten rozdíl ani nepoznačí. Zmlkl a krk se mu najednou nafouknul jako ježík. Svačinka, můj malý příteli. Otevřel pusu, zaklonil hlavu a nějaká věc mu začala vylézat z hrdla. serty se, se prodraly černé spáry, nad kruhovou tlamou plnou zahnutých zubů zamrkala rudá očka, vytahovalo se to nahoru a mířilo to k mému obličeji. Zvláštní na tom bylo, že jsem z něj cítil jeho velký hlad. Do prdele! Vytrhl se mu kukry z hrudi, zvedl ho vysoko nad hlavu a useknul mu ruku v zápěstí. Spadl jsem na podlahu a lapal podechu, když tlak na mém krku konečně povolil. Jeho bota se mi zabořila do žaludku, odkopnul mě k balkónu. Když jsem se potlučený zastavil, zjistil jsem, že mě useknutá ruka stále drží za krk a odtrhl se ji. Malá stínová stvůra zaječela neskutečně pronikavým hlasem, když ji to začalo stahovat zpátky do krku a zmizela spolu s jedním těžkým polknutím. Angličan zvedl pahýl zmrzačené paže. Vyrazili z něj kroutící se stíny a okamžitě se sformovali do nové ruky. Zatěl nové prsty v pěst, sklonil hlavu a vyrazil za mnou. Člověk by měl znát své hranice a tenhle byl z mnohem vyšší ligy než já. Okamžitě jsem vstal a běhl na balkón. Bosá chodidla datila rozbité sklo. Au! Au! Bez ohledu na nebezpečí jsem přeskočil zábradlí a spadl na párty dole. Dopadl jsem pořádně tvrdě, nohama mi projela ostrá bolest. Proletěl jsem růžovým keřem na střepy rozbité záchodové mísy. Ležel jsem tam a chvíli popadal dech. Jsem dost velký chláp a gymnastika nikdy nebyla mou silnou stránkou. Prodral jsem se křovým a vylezl na dlažbu u bazénu, rozrazil jsem studenty jako kuželky. V levém kotníku mě po dopadu bolelo, ale stál jsem a mohl chodit. Zvedl jsem kukry, na které jsem se nějakým zázrakem sám nenapodnul. No pojď si pro mě! Zařval jsem ke svému pokoji. Stínový muž se nakláněl přes zábradlí a mračil se na mě. Nad hlavou mu vybuchoval ohňostroj. Dole byla spousta světla a já nějak tušil, že sem mě sledovat nebude. Několik študáků zaječelo opustilo piva a uteklo, když jsem jednou rukou zatřásl z kukry a druhou ukázal vztyčený prostředník. Jo, to jsem si myslel, buzno. Tím tímhle to nekončí, překřičel anglán hudbu. Na chvíli mi přestal věnovat pozornost a kývnul na někoho na druhé straně večírku. Netušil jsem, komu nebo co naznačuje, ale soutěž mokrých trček tím asi nezahajoval. Znovu se podíval na mě a usmál se. Vedl jsi dobře. Zatím. Ale já tě nakonec svrchovanému panu předám. Živého nebo mrtvého. O to zkoušeli lepší. Zbohem, lovče. Brzy se setkáme znovu. Za předpokladu, že přežiješ příštích pár minut. Zacouval do stínu a zmizel. Kdybych měl vysílačku, zburcoval bych tým a toho šmejda sledoval. Udělal jsem krok a pruce sebou škubnul, když se mi kus skla zabodl hlouběji do paty. Zaklal jsem a zastavil se, malý střeb vytáhl a zahodil ho do křoví. Hej chlape, jsi v pohodě? Zeptal se pitomně jeden čumil. Vždy ty se normálně vypadnul z okna. Zavrčel jsem a čumil se vystrašeně stáhnul. Studenti mi vyklidili cestu. Vstekle jsem se na ně podíval a každý, kdo byl v pokušení něco poznamenat, ještě o pár kroků ustoupil. Měl jsem v úmyslu sehnat si posily, ale když jsem se belhal k východu na druhém konci bazénu, se něco stalo. Pár studentů tam teď ječelo opravdovou hrůzou, překřičeli i dunění taneční muziky. Otočil jsem se k ním, Kapala ze mě krev, když jsem zvedl obrovský nůše, zakřičel, co zas? Zombie. Spousta zombie. Večírek s konečnou platností skončil. Někdo ke vchodu k bazénu zacouval se stěhovací dodávkou. Zadní dveře byly otevřené a potáceli se z nich mrtvole. Nemrtví byli ve vysokém stádiu rozkladu. Maso jim hnilo a odpadávalo. Spoustě z nich chyběly oči, nosy a uši. Bylo jich tolik, že je do dodávky museli doslova naskládat jednoho na druhého. Bylo mnoho druhů nemrtvých a zombí patřili k nejjednodušším Byly to jen oživené mrtvoly, které se potulovaly kolem a hledali jedinou věc – maso. Problém se zombími byl ten, že se množili jako králíci. Jejich kousnutí vždy končila smrtí a pokousaní pak sami povstali jako zombí. Jed se okamžitě rozšířil nervovým systémem a transformaci nezachránila ani okamžitá amputace pokousané končetiny. Pro lovce Monster byly v podstatě největší osinou vzatku, Takový náš ekvivalent švábů. Obvykle hloupé a pomalé zombí nebyly pro zkušené hlovce žádnou výzvou pokud měl dotyčný dobrou bouchačku a přátelé se spoustou dalších. Já byl v podstatě sám, právě jsem dostal pořádně na prdel a mou jedinou zbraní byl nůž. Kukry bylo pořádně velký a hrozivý nůž, ale pořád to byl jen nůž. Jako recept na úspěch nic moc. Mohl jsem utéct. Ani s jedním nateklým kotníkem by mě neměli šanci chytit. Mohl jsem schromáždit tým a vrátit se k bazénu s pořádnou výzbrojí. Pakhle se věci řeší bezpečně. Ale pak jsem viděl, jak jednoho studenta, kluka, který sotva vyrostl ze svých náctin, pár mrtvol strhlo. vrhli se na něj jako psi smečka a jeho křik a kopání okamžitě ustaly. Zombí z dodávky padali nahromadu ale blízkost jídla je popoháněla a oni se stavěli na nohy a potáceli se do davu. Turisti při pohledu na přáteli jimž právě přímo před nimi utrhávali ruce a nohy spanykařili. Stovky lidí se tlačili jeden na druhého, všichni se snažili dostat do bezpečí. Ti malí a slabší končili ušlapaní pod jejich nohama. Jen další žrádlo pro Zambii. Nos mi naplnil pach rozkladu. LM byly soukromá společnost. Nejsme žádná policie. Nejsme federální úřad pro kontrolu Monster. Jsme poskytovatelé služeb, žoldáci. Nemáme povinnost ochraňovat nevinné, dokud nám za to nezaplatí. Skočit mezi ně by byla sebevražda. Hm, dohaj zlustím. Zvedl jsem Gangarem a zautočil na nemrtvou dodávku. Odstrčil jsem několik prchajících studentů. Byla jich tu spousta, ale já jsem kus chlapa a když naberu směr, jen tak mě něco nezastaví. Bosé nohy mi klouzaly ve vodě, která vyšplouchla dlažbu, když dav srazil několik lidí do bazénu. Vnitřní dvůr preskal ve švech. Cítil jsem davovou paniku. Těm střízlivějším se podařilo utéct, ale lidé ve vodě byly jako sedící kachny. Mladá žena se snažila vyšplhat ven, ale jedna ze zombí ji chytila za vlasy a přitahovala k zubaté tlamně. V obličeji se jí hemžily brodci Ocekl jsem mrtvole ruku v lokti. Holka sebou plácla zpátky do vody. Zombí se automaticky otočila ke mně a já ji připravil ovršek hlavy hned nad očními důlky. Ochabla. Zná, svá monstra se vyplatí. Zombie zničte mozek a hned je kaput. Všimla si mě další, zaměřila se na mě a zautočila. V tomhle případě šlo o starou ženu. Hej! Uskočil jsem, když se po mně ohnala. Tyhle zombie byly rychlé. S obyčejnými už jsem měl něco dočinění dřív, ale o rychlých jsem jen slyšel. Pokračovala dál, hlavu nakloněnou, otevřená tlama besertů po mně chňapala. Pokud se mi ty zuby zaboří do kůže, čeká mě osud horší než smrt. Krvácející patou se mi v oblaku prachu rozdrtil koleno, spadla do bazénu. Sekal jsem a kopal. Zombie přede mnou, zombie za mnou. Musíš ta děcka ochránit. Ironická myšlenka, protože většina jich byla v mém běku. Chlap šel k zemi s jedním nemrtvým na zádech, co ho kousal do krku. Byli moc daleko, nedostal bych se k ním včas. Zahlédl jsem na půl vypitou láhev piva ležící na boku, zvedl se mi a hodil na tu bestii. Láhev se jí roztříštila o lebku, ale to už byla příliš zabraná do jídla. Chlap zaječel, když se mu zombie zahryzla do hrdla. Křik přešel v bublání. Sklonil jsem rameno a skočil, nabral jsem nemrtvého a cítil, jak mu pod papírovou kůží praskají kosti. Překulil jsem se na nohy dřív než on a silným seknutím mu oddělil hlavu od krku. Čepel nože vyšla ven od pavučin a jako bahno hustého slizu. Tyhle zombie nebyly čerstvé ani zdaleka. Z toho smradu se mi zvedal žaludek. Stvůry byly všude, v dodávce jich muselo být asi 50 a už se množily, protože některá těla turistů se začínala třást. Hudba stále hrála. Ohňostroj práskal. Scéna přede mnou byla naprostý chaos. Pokud ty věci nezastavíme teď, budeme tu mít plně rozvinutou epidemii uprostřed populačního centra, což byla učiněná noční můra. Holka kousek ode mě, očividně úplně opilá, se chechtala a ukazovala na směšně vypadající zombiji, druhou, co mířila jejím směrem, vůbec nevnímala. Zatracení ožralové! Vyrazil jsem k ní. Rukami v ocelovém stisku se vřela loket. Podíval jsem se dolů a uviděl pokousaného chlapa. Přitahoval se ke mně pusu do kořán, hladový, mozek už byl mrtvý a jeho systém teď ovládal jediný impuls. Jídlo! Já! To bylo téměř okamžité znovu oživení, což nevěštilo nic dobrého. Promiň, kámo! Sklonil jsem se a otevřel mu vrše klepky. Okamžitě mě ohodil mozek. Po dalších dvou seknutích se přestal hýbat. Ti čerství se zabíjejí hůř. Odvedl mou pozornost na dost dlouho, aby opilá holka přišla ono dřív, než jsem s ním skončil. Sakra! Ozval se výstřel. Z hotelu vyšel chlap z ochránky, aby zjistil, co znamená ten rozruch. Bivalenými očima sledoval stvůry, co pohltily kulky a pokračovali dál. Jedna z kulek minula a šťastným zásahem sprovodila ze světa vyžvávající stereo. Dvůr stichl až na sténání nedávno zesnulých a křik utíkajících. – Střel je do hlavy! Kabeza! Zakřičel jsem, přeskakoval mrtvá a svíjející se těla a běžel jsem ke smolarskému bezpečákovi. – Kde spidálo, sen Nejbližší zombí jsem sejmou ze zadu, vrazil jsem ji čepel do vysušeného krku a vypáčil ho do strany. Bezpečák padl na kolena ruce natažené před sebe, když se na něj vrhla zombí v žlutých svatebních šatech. Příliš daleko. Můj gangaram nebyl naházení vyvážený, ale i tak jsem ho mrštil a trefil zombije do hlavy. Na neštěstí rukojetí. Její pozornost to ale odvedlo. Dostal jsem se k ní zrovna, když se obracela zpátky k bezpečákovi Chytil ji ze spoda za čelist, zvrátil ji hlavu a tahal, dokud páteř nepovolila a její prázdné oční důlky nezírali na mě. Zombie se sesunula k zemi. Tohle podle všeho funguje taky. Zadýchaný jsem zvedl nůž. Bazén, který teď měl výrazný růžový odstín, byl čistý, až na pár zombií, co se potulovali pod ně a pohupující se těla na hladině. Všichni, kdo ještě žili, utekli. Zbývající, pohybující se zombie zkoušeli štěstí v letovisku, pro roztroušený dav a šířili kletbu. Nedávno zemřelí se právě začínali zvedat a budou je brzy následovat. Hotel se nacházel na okraji města, kde spalo 50 tisíc lidí. Tohle bude hodně rychlé a hodně ošklivé. Bezpečák se pokřižoval, když se rozlédl po zakrváceném dvoře. Madre de Dios. připomnělo mi to, že obyčejné lidi vždycky šokuje, jak rychle může dojít k masakru. Hádám, že já už si na to trochu zvykl. Jo, dobře, jestli ji nechceš použít ty. Vzal jsem si jeho pistoli. Byl to stařičký Smith Wessner revolver, na první pohled zanedbávaný. Otevřel jsem zrezivělý bubínek a vyhodil prázdné nábojnice. Em, kartušos. Bezpečák sáhl roztřesenou rukou do kapsy a upustil na podlahu šest matných zásobníků 38 speciál. Vstal a rozběhl se k východu. Nemůžu říct, že bych mu to vyčítal. Klekl jsem se a sebral zásobníky. ZD! bachá. Ostré prásknutí výstřelu a něco vlhkého se mi rozprsklo po zádech. Čerstvá mrtvola spadla do dvora s rozmašírovanou lepkou. ZOMBÍ?! Co tady sakra dělají zombie? Holy, rád tě vidím, odpověděl jsem, když jsem zaklapl bubínek zpátky do revolveru. Podlažbě přibíhala holy Kestlová v jedné ruce pušku a natrupují plandala nezapnutá půlka její zbroje. Máme tu problém. Myslíš? zakřičela, když se otočila a nemilosrdně pokropila vstávající nemrtvé turisty. Holy se za poslední rok ve střelbě hodně zlepšila. Naspal jsem si prsty do uší, abych utlumil ten ohlušující rachot. Ona měla nasazená elektronická sluchátka, ale ta moje ležela pořád v pokoji. Její vepr 308 byla hlasitá puška. Byla jsem dole na pláži a viděla, jak odsud vybíhá spousta ječících lidí, tak jsem popadla svoje věci. Co se to tady sakra děje? Kde jsou ostatní? Uvědomil jsem si, že pod narychlo nasazenou vestou má jen žluté bikiny. Nevím. Z ulice za zaparkovanou dodávkou jsem uslyšel zarachocení samopalu. No, to bude trip. Vypadá to, že tamta strana je pokrytá. Prohlédl jsem si celý prostor. Od bazénu mezi budovami vedly dvě další cesty. Tydi tudy, já půjdu tamhle. Musíme je všechny dostat dřív, než se nám to vymkne z rukou. Jasný, potvrdila, když do pušky zarazila nový zásobník. Jak řeknu místním, běžte dovnitř, zamkněte dveře, venku jsou zombí. Já věděla, že jsem se měla učit španělsky. Vaja adentro. Siren sus puertas. Hm, tohle se na střední zrovna neprobíralo. Plynule mluvím pěti jazyky. Španělština ně nepatří. Haj muertos andandos afuera. A ještě něco, dávej si bacha na Anglána, blondák, krátký sestřih, tmavý oblečení a tváří se na sraně. Když ho uvidíš, pořádně ho pokrop a použij přitom baterku. Huch, věděl jsem, že Holly nemá morální zábrany zabít kohokoliv, ale i ona obvykle potřebovala důvod. Vysvětlím později, ale tohle jsou děho zombí. Chápu. Otočila se a odběhla za posledními výkřiky. Já šel opačným směrem, nahoru po schodech a zpátky do hotelu. Byla to pěkná nová moderní budova a ještě před chvílí tu bylo dokonale uklizeno. Teď koberec pokrývaly slizké, skvrny, čerstvá krev a tkáně opadané z nemrtvých. Revolver smysem držel v pravé ruce, kukry v levé a sledoval jsem jasnou stopu. Duchu jsem se kopal dozadku, že jsem se holy nezeptal, jestli by nemohla postrádat nějakou zbraň. V hlavě mi tepala krev, když jsem nakukoval za každý roh a čekal, co tam na mě vyskočí. Před sebou jsem zaslechl sérii hlasitých rán, šlo to od recepce. Někdo měl brokovnici. Rozběhl jsem se rychleji, z vymknutého kotníku mi při každém kroku vystřelovala bolest už jsem mohl slyšet hladové sténání. Byli přímo přede mnou. Nemrtví se na sebe mačkali a snažili se dostat hlavním vchodem na zalidněnou ulici. Byl jich nejméně tucet, někteří staří, jiní noví, všichni hnusní. V cestě jim stál osamělý uniformovaný federáte a hustil to do nich opakovací brokovnicí. Jejich padlá těla ucpala východ. Brakovnice cvakla prázdno, ale on byl příliš vyděšený, aby si toho všiml a střílel dál na sucho. Zautočil jsem na nemrtvé zezadu. Nevěděl jsem, jak moc má smys ohnutou mušku, proto jsem ho použil jako kontaktní zbraň. Přitisknout hlaveň zambí k hlavě, zmáčknout spoušť, zopakovat. Jeden ze šesti skorodovaných nábojů selhal, ale další stisknutí z pouště prohnalo moji poslední kulku dutinami šťastného monstra. Prázdný revolver jsem hodil na hlavu další zombii, překročil padlá těla a začal se rozhánět nožem. Stvůry nejvíc vzadu se obrátili, natahovali se po mně, mlaskali a valili oči. Byly čerstvé, ještě před pár minutami to byly hosté hotelu. Šťastný a bezstarostní normální děcka s normálními životy. Odsunul jsem ty myšlenky stranou a pokračoval v brutálním díle. Můj nůž byl těžký a zahnutý. Navrhli ho k odsekávání končetin, tak jsem ho tak použil. Zuby! Sklapli jen pár centáků od mojí paže. Otočil jsem čepel a odsekl čelist zombie v tričku či Steak. Uvědomil jsem si, že je čím, křičel jsem něco nesrozumitelného. Policajt se dostatečně sebral, aby dokázal nabít brokovnici. Vypálil a mě ohodila z prška mozků. Ustoupil jsem stranou, doufal jsem, že neschytám přímý zásah broky a posledních pár zombií mě sledovalo, zaměřili se na vůni mého masa. Byli tři a lezli jedna přes druhou, aby se ke mně dostali. Souval jsem a sekal po všem, co se nabízelo. Nechával na zemi prsty a občas i roku. Nezdálo se, že by si toho zombí všimli. Na promáčeném koberci mi uklouzla noha, narazil jsem do recepčního pultu. Skočil jsem dopředu, vrazil špičku nože do nosní dutiny a uskočil zpátky, když se po mně natáhly zbývající dvě zombí. Oslizlá rokojeť nožem mi vyklouzla mezi prsty, Nůž zůstal zaražený v hlavě padajícího nemrtvého. Teď jsem byl opravdu v hajslu. Chytil jsem se stolu a překulil se přes něj, bolestivě jsem dopadl na druhé straně. Zombí se vrhli na pult, nakláněli se přes něj a mávali prsty a pahýly. Vleže na zádech jsem jednu kopnul do obličeje dost silně, abych jí úlomky kostí zarazil do mozku a skopnul ji z pultu. Předklonil jsem se, odstrčil ruku poslední zombí, vyhnul se cvakajícím zubům, popadl ji ze strany za hlavu a zakroutil s ní. Krvý ulepený humus se nedal pořádně chytit, tak jsem mi vrazil prsty do rosolovitých očních důlků a se trhnul do strany. Pozvalo se hlasité prasknutí a poslední nemrtvý padl v křečích na zem. Nesnáším zombí, Ležel jsem na podlaze v rychle se zvětšující louži krve, jak poslední zombii ji vysávala gravitace. Loby utychlo. Hodiny na zdi ukazovaly 0021. Pomalu jsem se zvedl a podíval se přes pult. Vypadalo to bezpečně. Ve vchodu se kupila hromada těl, ale na ulici se nic nedostalo. Střelba teď byla slyšet z různých směrů. S štěstí se můj tým o ně postará dost rychle, aby vše udržel pod kontrolou. Dalším nepříjemným krokem teď bude izolování pokousaných přeživších. Potřeboval jsem vysílačku. Mexický polda váhavě prolezl vyskleným oknem. Mosberg se mu v rukou třásl, rychle dýchal. Chápal jsem, co cítí, ten pocit, jaký se zmocní obyčejného člověka, když zjistí, že svět, ve kterém žije, není takový, jaký by měl být. Bylo to pořádné vystříslivění. Pomalu jsem obešel pult. S rukou s otevřenými dlaněmi, co jsem natáhl před sebe, odkapávala krev. Věděl jsem, že musím vypadat hrozně pokrytý všemi možnými druhy nechutného svinstva, tak jsem nechtěl, aby si mě spletl se zombie. Hej, amigo, jsem přítel, oslovil jsem ho klidně. Vyděšeně se na mě podíval, namířil mi hlaveně na hrudník a stiskl spoušť. Cvaknutí úderníku na prázdnou komoru bylo neskutečně hlasité. Vyskočil jsem dobrý půl metr vysoko. Hej, já jsem člověk, klídek, zakřičel jsem a zvedl ruce nad hlavu. Jsem jeden z těch dobrých. «Soy un hombre bueno!» Pomalu přikývl, ve vytřeštěných očích se mu trochu rozsvítilo. Přikývnutí jsem oplatil. Blížily se sirény. Zelená dodávka z policie na boku prudce zastavila před hotelem a zezadu vyskákali chlapi s M16. -kami. Podíval jsem se zpátky na policajta, připravený pogratulovat mu k dobře odvedené práci, ale poslední věc, kterou jsem viděl, byla pažba jeho brakovnice letící na moje čelo.